Agonie și extaz Pista 16 Capitolul 6 Fiecare dintre cei patru platonicieni își avea vila lui în împrejurimile Florenței. Veneau la oraș de câteva ori pe săptămână ca să țină prelegeri și să lucreze cu Lorenzo în studiolo. Lorenzo își arătase dorința ca Michelangelo să folosească aceste prilejuri pentru instruire și de aceea băiatul era nelipsit. Platonicienii încercau să-i trezească interesul pentru latină și greacă, întocmin tabele ca să-i arate că, de fapt, caligrafia celor două limbi era doar un desen, asemănător în esență cu desenele lui de siluete. Michelangelo, lua cu el în cameră manuscrisele și documentele lor, le cerceta cu mare atenție ore întregi și nu învăța mai nimic. Nimic nu se prinde de mine, i se tânguia lui Bertoldo. Văzând că merge greu, platonicienii îl învățară să citească cu glas tare versuri în volgare: Dante, Petrarca, Horatiu, Virgiliu. Aceasta îi plăcu mai mult, îndeoseb discuțiile care urmară după ce citi Divina Comedie, cu comentariile filozofice. Platonicienii îl felicitară pentru claritatea crescând a dicțiunii sale, apoi îl aduseră pe Girolamo Benivieni, pe care îl prezentară drept cel mai înfocat partizan al poeziei în volgare, ca să-l învețe pe Michelangelo cum să scrie versuri. Când se împotrivi pe motiv că el vrea să devină sculptor și nu poet, Pico spuse Structura unui sonet e o disciplină tot atât de severă ca și structura unui basorelief în marmură. Când benivienii te învață cum să scrii sonete, el îți deprinde mintea cu regulile logicii și ale gândirii. Trebuie neapărat să profiți de talentul lui. Landino îl liniști. Nu avem de gând să-ți slăbim brațul cu care cioplești, punând în locul ciocanului și al altei pana și cerneala. Polițiano adaugă: Nu trebuie să renunți la studierea poeziei. Trebuie să continui să citești cu glas tare. Pentru a fi un artist desăvârșit, nu e de ajuns să fii pictor, sculptor sau arhitect. Trebuie să fii și poet dacă vrei să atingi o expresie de plină. Mă descurc atât de prost îi se tânguie lui Benivieni într-o seară, când se trudise să dea ritm unor versuri. Cum puteți îndura lectura încercărilor mele stângace? Benivieni, care era și muzician de talent, văzând disperarea lui Michelangelo, îi cântă un cântec vesel compus de el, apoi răspunse... Nici strădaniile mele de început n-au fost mai izbutite, ba, poate chiar mai rele. O să te socotești un poet prost până în ziua când vei simți nevoia să spui ceva. Atunci vei avea uneltele poeziei la îndemână, ritm și rimă, așa cum ai ciocanul și dalta pe bancul tău de lucru. În zilele de sărbători religioase, când Lorenzo o ținea închisă grădina, Michelangelo obișnuia să meargă călare la vila lui Landino, așezată pe dealul de la Cazentino, care îi fusese dăruită de Republica Florentină pentru comentariile lui la opera lui Dante, sau la vila lui Ficino de la Caregii, un castel cu creneluri și galerii acoperite, sau la vila lui Pico, stejarul, sau la vila Diana a lui Polițiano, amândouă pe coastele de la Fiezole. La Villa Diana se așeza într-un chioșc din grădină, asemenea celui în care personajele din Decameronul lui Boccaccio își depănau povestirile și îl ascultau pe Poliziano citindu-și ultima poezie. Vino unde iarbă e verde și copacii înfloresc. Nu vă sfiiți chipeșe fete, toți flăcăii tângesc. Și vine păsări se contopesc cu iubirile din luna mai. Tinerețea e giuvaier gingași. Dar dacă iarba reînvie pe imași, ani nu se nici când. Chipeșe, șefete, purtați-vă blând cu iubirile din luna mai. O idee prinsea se înfiripa în mintea lui Michelangelo. Într-o zi o să aibă și el o casă, ca Villa Diana, cu un atelier pentru sculptură și un stipendiu anual de la Lorenzo, care îi va îngădui să cumpere marmură de carara și să cioplească statui mari. De ce n-ar fi tratat și el asemenea celorlalți? Nu era grăbit, dar dacă Lorenzo îi va dărui într-adevăr o vilă, i plăcea să fie așezată la Setiniano, printre pietrari. Zilele și săptămânile treceau. Făcea desene după modele vii, apoi le transpunea în argilă, încerca pe bucăți de piatră să redea încheietura unui genunchi, o arcuire de șold, o întoarcere a capului pe gât, Învăța cum să evite o spărtură când se rupea vârful punciului, studia tehnica sculpturilor grecești din colecția lui Lorenzo. Lorenzo se ocupa de progresul educației lui. Într-o duminică dimineață, îl pofti să însoțească familia medicii la Biserica San Gallo, ca să-l audă predicând pe Fra Mariano, la care se ducea Lorenzo ori de câte ori simțea nevoia unei discuții serioase asupra teologiei. Fra Mariano reprezintă idealul meu, spunea Lorenzo. El are o austeritate plină de grație, un ascetism distins și practică religia liberală a bunului simț luminat. Ai să-ți dai seama singur. Fra Mariano vorbea cu o voce blândă, cu caldențări armonioase și cuvinte alese. Lăuda creștinismul pentru asemănarea lui cu doctrina lui Platon, Cita din greci, recita versuri din poeții latini cu o elocință rafinată. Michelangelo era cucerit. Nu mai ascultase vreodată un astfel de preot. Când fra Mariano își modula vocea, îl fermeca. Când își desfășura argumentele, îl convingea. Când folosea drept pildă câte o istorioară hazlie, îl făcea să zâmbească. Când îl forța judecata cu adevăruri serioase, se supunea tăriei lor Îi spuse lui Lorenzo Acum price mai bine ce înțelege academia prin religie modernă Unul dintre slujitorii lui Piero ciocăni la ușa apartamentului său și intră Excelența sa, Piero de Medici poruncește ca domnul Bonarotti Să se prezinte în anticamera excelenței sale la ora dinaintea apusului Michelangelo gândi Câtă deosebire față de tatălui care întreabă dacă nu mi-ar face plăcere să vin până la el. Slujitorului îi răspunse vincios. Anunță pe excelența sa că am să fiu prezent. Avea destul timp să se spele într-o cadă rotundă de lemn din cămăruța de baie de la capătul coridorului. Cu genunchii strângi sub barbie, se întreba ce putea dori de la el prințul moștenitor al dinastiei Medici care până atunci nu-i arătase alt semn de favoare decât o înclinare ceremonioasă a capului. Instinctul îi spuse că veșmintele lui de păun, cu cămașa brodată și mantia violetă, ar fi tocmai pe gustul lui Piero. Apartamentul lui Piero se afla la primul cat al palatului, chiar deasupra logiei deschise, la colțul dintre via de gori și via larga. Din cauza răcelii manifestate de Piero, Michelangelo nu mai călcase niciodată în această aripa palatului, nici chiar pentru a studia operele de artă de care auzise discutându-se. Acum, pășea fără grabă de-a lungul coridorului ce ducea spre apartamentul lui Piero, cercetând pereții împodobiți cu o strălucitoare pictură de Fra Angelico și un gingaș basorelief în marmură de Desiderio da setiniano. Slujitorul aștepta la ușa anticamerei. Îl lăsă să intre. Madonna Alfonsina, soția lui Piero, înveșmântată în damasc cenușiu, brodat cu pietre prețioase, stătea țeapănă într-un jilț purpuriu cu spătar înalt ca un tron. Peretele din spate era acoperit cu o tapițerie cu frunze și flori, iar pe peretele din stânga ei atârna un portret mare în ulei, înfățișând-o cu obraji palis ca alabastrul. Piero se prefăcu anul a auzit pe Michelangelo intrând. Stătea în picioare pe o carpetă persană multicoloră, cu spatele la oaspetele său, cercetând o casetă de os cu despărțituri de sticlă, în interiorul căreia erau pictate scene din viața lui Hristos. Alfonsina se uită poruncitor la Michelangelo fără a da vreun semn de recunoaștere, dar pufnind ușor pe nas, cum făcea de altfel întotdeauna, de parcă Florența și Florentinii ar fi mirosit urât. Încă de la început, nu făcuse nicio încercare să-și ascundă disprețul pentru Florentini. Pe Toscani, care timp de veacuri urâsără Roma și orice era roman, purtarea ei îi înfuria. Cât despre Piero de Medici pe jumătate orsinii, după mamă, I se uzurpa acum și cealaltă jumătate de către această a doua orsinii. Piero se întoarse cu fața. Părul său lung îi cădea în valuri până pe umeri, avea o figură frumoasă, cu toată despicătura piezișă din bărbie. Fără vreun cuvânt de salut îl anunță. Îți aducem la cunoștință Michelangelo Buonarroti, că dorim să sculptezi în marmură portretul Madonei Alfonsina. Vă mulțumesc, excelență, răspunse Michelangelo, dar nu pot să sculptez portrete. De ce nu? Michelangelo încercă să explice că scopul lui nu era să redea o persoană anumită. N-aș putea prinde o asemănare care să vă mulțumească așa cum a izbutit acest pictor. Fleacuri! Îți porunce să sculptez portretul soției mele în marmură! Michelangelo. Se uită la expresia disprețuitoare a lui Piero și auzi vocea tatălui său spunându-i Ce înseamnă să fii tăietor în piatră în palatul medicii? La fel ca un rândaș!" Madonna Alfonsina vorbi pentru întâia oară Fii bun și mută această discuție în camera ta!" Piero deschise furios o ușă și păși cu semeție dincolo de ea. Michelangelo presupuse că era mai bine să-l urmeze. Închise ușa în urma lui și rămase mirat, băgând de seamă că printre trofeele de argint, căști și cupe, câștigate de Piero în turniruri, se aflau și multe opere de artă minunate. Palas al lui Botticelli, belerofon de Bertoldo și, în nișe, sculpturi vechi din lemn pictat pe un fond auriu. Fără voia lui strigă. Excelența voastră are un gust desăvârșit în artă. Piero nu se lăsă potolit Când o să am nevoie de părerea ta, am să-ți o cer Deocamdată să-mi explici de ce te crezi mai bun decât cei la stipendiați ai noștri Michelangelo își strivi mânia în încleștarea măselelor, silindu-se să răspundă politicos Sunt sculptor și locuiesc în acest palat la cererea tatălui dumneavoastră Avem o sută de meșteri care trăiesc de pe urma acestui palat dar ceea ce li se poruncește să facă, fac Ai să începi mâine de dimineață Și ai grijă, să o faci pe excelența sa cât mai frumoasă Nici chiar Mino da Fiezole n-a reușit să o facă astfel Ochii lui Piero fulgerară Tu? Tu, contadino, să-ți adunzi drențele și să piei din fața ochilor noștri Michelangelo se duse în camera lui și început să-și arunce hainele din ladă pe pat se auzi un ciocănit. Contesina intră însoțită de doi ca ei. Aud că te-ai războit cu fratele meu. Michelangelo se aplecă să ia ceva din fundul lăzii. Ridică-te și vorbește cu mine, urmă ea poruncitor. Michelangelo se ridică și se apropie de ea. Nu am nimic de spus. E adevărat că ai refuza să scultezi portretul Alfonsinei? Am refuzat. Ai refuza dacă tata te-a ruga să-i faci portretul? Michelangelo tăcu. L-ar refuza oare pe Lorenzo, pentru care simțea o afecțiune atât de adâncă? Ai refuza dacă te-aș ruga eu? Era din nou încolțit. Piero nu m-a rugat, răspunse domol. Mi-a poruncit. Se auziră pași grăbiți pe coridor. Lorenzo intră în odăi mai întunecat la față ca de obicei, cu ochii aprigi. Doica se bâlbâie Excelență, am încercat să o opresc Lorenzo, o îndepărtă cu un gest al mâinii Nu îngădui să se întâmple așa ceva în casa mea Ochii lui Michelangelo scăpărară Am cerut tatălui tău să mi te încredințeze, nu-i așa? Da Atunci eu port răspunderea ta Nu înțeleg de ce trebuie să-mi cer scuze Nu-ți cer asta Ai venit aici ca un membru al familiei Nimeni nu te va trata ca pe, ca pe unul ce n-are altă menire decât să distreze pe alții și nici nu te va putea goni din propriați casă." Michelangelo simți cum mi se moaie genunchii. Se așeză pe pat. Lorența vorbi mai blând. Dar și tu mai ai multe de învățat. Aveți dreptate, purtarea mea. Nu-i nevoie să dai buzna aici de câte ori ești jignit și să începi să-ți strângi lucrurile." s asemenea purtare drept o lipsă de lealitate față de mine. S-a înțeles? Michelangelo se ridică, încercând să-și stăpânească lacrimile. Îi datore scuze lui Piero. Am spus ceva necuvincios despre soția lui. El îți datorează scuze. Ce vrei să-i spui, în schimb, e treaba ta. Contesina rămase în urmă ca să-i șoptească peste umăr. Mai bine împacăte cu Piero. E în stare să strânească o mulțime de neplăceri. Capitolul 7 Sosise timpul să atace o temă. Dar ce însemna o temă și ce teme anume la trăgeau? Trebuie să fie o temă greacă, hotărâră cei patru platonicieni. Să fie inspirată din legende. Hercule și Anteu, bătălia amazoanelor, războiul Troian propuse Polițiano cu mici firimituri de cantalup lipite de uriașele lui buze vineții. Ar fi în spiritul frizei de pe partenonul din Atena. Michelangelo răspunse. Dar nu știu mare lucru despre aceste subiecte. Landino, cu o față serioasă, replică. Dragul meu, Michelangelo, să știi că ceea ce am încercat noi să facem în ultimele luni în calitate de profesor ai tăi, ex officio, a fost tocmai să te instruim despre lumea greacă și cultura ei. Pico de la Mirandola Râse și Studiolo se umplu de o muzică de viole și clavecine. Ceea ce cred că încearcă să afirme prietenii noștri este că le-ar place să te conducă înapoi spre epoca de aur a păgânismului. Îi povestire despre cele douăsprezece munci ale lui Hercule, despre Niobe suferind pentru copiii ei muribunzi, despre Minerva Ateniană și gladiatorul murind Lorenzo potoli discuția cu vocea lui ușor neplăcută Nu alcătuiz legi pentru tânărul nostru prieten Trebuie să ajungă singur la alegerea unei teme după libera lui voință Michelangelo se adânci în scaun și își rezemă capul de spătar Ochii îi licăreau asemenea chihlimbarului în lumina lumânărilor care făceau să apară unduiri roșietice în părul lui Castaniu. Își asculta glasurile lăuntrice. Un singur lucru îl știa cu siguranță. Prima lui temă nu putea împrumuta de la Atena sau Cairo sau Roma, nici chiar de la Florența. Trebuia să vină din el ceva ce știa și simțea și înțelegea. Altfel s-ar fi simțit rătăcit. O operă de artă nu se aseamănă cu o operă de cărturar. E personală, subiectivă. Trebuie să ia naștere în tine." Lorenzo îl întrebase. ce vrea să faci?" își răspunsese sieși. Ceva simplu, un lucru pe care îl pot simți adânc. Dar ce știu eu are? Chiar despre mine însumi, că vreau să devin sculptor și că iubesc marmura. Dar cu aceste două simțăminte nu pot ciopli o statuie." Apoi, în murmurul vocilor, se revăzu stând pe treptele capelei Rucelai, în ziua când se dusese pentru prima dată cu tot atelierul lui Ghirlandaio la Santa Maria Novella. Revăzu parca evea înaintea ochilor capela cele două madone de Cimabuie și Nino Pizano și simți din nou dragostea pentru mama lui, simțământul de durere că a pierdut-o, singurătatea lui, setea de dragoste. Se făcu târziu. Adunarea se sparse, dar Lorenzo rămase pe loc. Deși se spunea că limba lui avea uneori un tăi și ascuțit, vorbi cu naturalețe și claritate. Trebuie să le ierți platonicienilor noștri entuziasmul. Ficino ține o flacără aprinsă în fața bustului lui Platon. La Landino se organizează cel mai rafinat banchet literar al anului, la aniversarea lui Platon. Pentru noi, Platon și grecii reprezintă cheia care ne-a eliberat din temnița prejudecăților religioase. Ne străduim să întronăm aici, la Florența, o altă epocă a lui Pericle. În lumina acestei ambiții, trebuie să înțelegi excesele noastre de zel. Dacă nu sunteți obosit, spuse Michelangelo, am putea face o mică plimbare prin palat să privim Madonele cu prunci. Lorenzo, lua lampa de bronz, minunat lustruită porniră pe coridor până ajunseră la anticamera biroului lui Lorenzo unde se afla un basorelief în marmură de Donatello atât de vag și impersonal gândi Michelangelo încât aproape că împiedica recunoașterea motivului de acolo se duseră în camera de culcare a lui Giuliano cel mai tânăr dintre medicii dormea dus cu cuverturile trase peste față în timp ce Michelangelo și Lorenzo discutară despre Madona cu pruncul și doi îngerași pictată pe o masă de lemn. Străbătură coridoarele cercetând fecioara adorând copilul de fra Filippo Lipi pe altarul capelei, în legătură cu care Lorenzo povesti că modelele fuseseră Lucreția Buti, o călugăriță de care se îndrăgostise fra Filippo, iar copilul, rodul iubirilor, Filipino Lipi, Acum pictor forma de Boticeli, tot așa cum Boticeli fusese format de Fra Filippo. Cercetară o Madonă, apoi merseră mai departe la Madona cu pruncul de Luca de la Robia, toată strălucitor colorată, și în cele din urmă se duseră în dormitorul lui Lorenzo, ca să vadă adorația Madonei, pictată cu vreo 20 de ani înainte de Boticeli, pentru tatăl și mama lui Lorenzo. Cei doi îngeri îngenunchiați în fața fecioarei și a copilului sunt fratele meu Giuliano și eu. Când a fost ucis de către pații, s-a stins din viața mea cea mai strălucitoare văpaie. Portretul meu e o idealizare, după cum bine vezi. Sunt un om urât și nu-mi e rușine de asta. Dar toți pictorie și închipuie că vreau să fiu măgulit. Așa a făcut și Benozzo Gozoli în capela noastră. Îmi deschid la culoare pielea mea întunecată, nasul cârn mi-l fac drept, iar părul meu rar apare frumos ca al lui Pico Lorenzo îi aruncă lui Michelangelo o căutătură sfredelitoare, cu buzele strânse și fruntea severă Tu par să știi că n-am nevoie de lingușire Granacii zice că sunt o fire arțăgoasă, făcu Michelangelo încurcat ai un învelis diamantul, spuse Lorenzo. Rămâi așa. Lorenzo îi povesti legenda Simonetei Vespucii, modelul Madonei lui Botticelli. Cea mai pură frumusețe pe care a cunoscut-o Europa, spuse Lorenzo. Nu e adevărat că Simoneta a fost amanta fratelui meu, Giuliano. El o iubea, așa cum o iubea toată Florența, dar platonic. Îi scria lungi poezii sentimentale. Dar pe nepotul meu, Giulio, l-a făcut cu adevărata lui amantă, Antonia Gorini. Sandro Bodiceli, e cel care a iubit-o cu adevărat pe Simoneta. Deși mă îndoiesc dacă a vorbit vreodată cu ea direct. Ea e femeia din toate picturile lui. Primavera, Venus, Palas. Nimeni n-a pictat vreodată o asemenea minunată frumusețe feminină. Michelangelo tăcea. Când se gândea la mama lui, o vedea tot ca pe o tânără femeie frumoasă. Totuși simțea că avea o frumusețe diferită, o frumusețe ce izvăra dinăuntru. Nu era o femeie dorită de toți bărbații, ca iubita lui Botticelli, ci o femeie care și-ar fi iubit fiul și-ar fi fost iubită de el. Își întoarse fața spre Lorenzo, vorbindu-i cu deplină încredere. Mă simt aproape de Madonna." Ea e singura imagine care mi-o evocă pe mama. De vreme ce trebuie să-mi caut încă mijloacele tehnice, nu trebuie oare să cunosc bine măcar ceea ce încerc să exprim? S-ar putea să fie cum spui, răspunse Lorenzo grav. Poate că ceea ce simt eu în legătură cu mama va mărturisi și ce a simțit ea pentru mine. Cerceta mereu camerele palatului desenând după maestrii, uneori cu Contesina și Giuliano, care îi țineau tovărășie. Apoi își pierdu răbdarea de a mai studia după ideile altora și o porni în cartierele mai sărace ale orașului, unde femeile lucrau pe trotuare în fața caselor, cu pruncii în poale sau la sân, împletind funduri de scaun și învelitor de damigeană. Se duse prin împrejurim la nevestele contadinilor din Setiniano, care îl cunoșteau de când era copil, și nu se sinchiseau că le desena în timp ce își scăldau ori și-a alăptau odraslele. Michelangelo nu căuta portrete, ci spiritul maternității. Desena mame cu copii în orice poziție le găsea, înțelegând prin mijlocirea cărbunelui și a hârtiei lui adevărata legătură maternă. Apoi, în schimbul a câțiva scudii, le punea pe femei să se miște, să-și schimbe poziția lor și a copilului, să se mute pentru a-i oferi mai multe unghiuri de redare, pentru a căuta nici el nu știa ce. Împreună cu Granacii, Torigiani, Sansovino și Rusticii, porni în căutarea artei florentine, desenând stăruitor tema Madonei cu copil, ascultându-l pe Bertoldo, analizând fiecare piesă, în timp ce petreceau ore în șir încercând să învețe cum obținuseră înaintașilor aceste rezultate. Michelangelo descoperi că mama și copilul lui Bernardo Roselino, din Santa Cros, biserica parohiei lui, aveau niște figuri durdulii, lipsite de expresie. Văzut de asemenea în aceeași biserică o sculptură de Desiderio da Setiniano, înfățișând o contadina cu un bambino, înfășurat în scutece toscane, oameni obișnuiți veniți la oraș pentru o festa. S-au dus apoi la Orsan Michele să vadă Sfânta Fecioară de Orcania, care, deși blândă și iubitoare, emana forță. Lui Michelangelo îi se păru însă primitivă și țiapănă. Statuia desprinsă din fundal a lui Nino Pizano din Santa Maria Novella se dovedi cel mai bine lucrată, dar nevasta de negustor prezentabilă care-i servise de model lui Pizano, purtându-l pe fiul ei pământean în haine scumpe, era greșit proporționată și lipsită de har O fecioară cu copil în Terracota, de Verocchio, înfățișa o madonă de vârstă mijlocie Contemplând nedumerită pe acest fiu care se ridicase în picioare și binecuvânta lumea Trecură mai departe la fecioara și copilul lui Agostino di Duccio Două persoane distinse, bogat veșmântate cu fețe lipsite de expresie sfioase în dimineața următoare se duse să facă o plimbare, singur, pe Arnon sus, spre Ponta Sieve. Soarele mușca fierbinte. Își scoase cămașa, lăsându-și pieptul în bătaia căldurii binefăcătoare. Albastrele dealuri toscane se estompau și se topeau spre fund, în lanțuri strânse. Îi erau dragi munții aceștia. Apucând drept spre dealuri cu senzația coastei abrupte sub el, își dădu seama că nu-și măsurase încă puterile cu ceea ce voia să spună despre Maria și pruncul ei. Știa doar că dorea să redea ceva proaspăt și plin de viață. Începu să se gândească la firea și la soarta Mariei. Buna vestire era o temă favorită a pictorilor florentini. Arhanghelul Gavril pogorând din ceruri ca să o vestească pe Maria că-l va purta pe fiul lui Dumnezeu. Își aminti că în toate picturile... Vestea părea să-i vină cu totul pe neașteptate și că, după cum se părea, nu-i fusese dat să aleagă. Dar putea oare să fie așa? Putea oare o îndatorire atât de însemnată, cea mai însemnată atribuită vreunui pământean de la moi se încoace, să-i fi impusă Mariei fără știrea sau cuvințarea ei?